Bună ziua, dragi ascultători! Astăzi vom vorbi despre urmările păcatului strămoșesc. Ele au apărut imediat după ce omul a păcătuit și s-au răsând asupra omului întreg, suflet și trup, și asupra condițiilor lui de viață. Consecințele păcatului se arată în primul rând în pierderea nevinovăției dreptății și sfințeniei originare, prin care omul era în comuniune cu Dumnezeu. Căci, după cum nu poate exista însoțire între dreptate și fără de lege, între lumină și întuneric, tot așa nu poate fi însoțire între Dumnezeu și starea de păcat. Stricarea acestei comuniuni implică pierderea harului divin și moartea spirituală. În momentul păcătuirii s-a împlinit cuvântul spus de Dumnezeu. În orice zi veți mânca din pomul oprit, cu moarte veți muri. Pierderea dreptății și sfințeniei naturale originare aduce după sine alterarea naturii spirituale umane adică stricarea integrității și perfecțiunii originare a puterilor sufletești ale omului. Această alterare înseamnă întunecarea chipului lui Dumnezeu în om, arătată prin întunecarea rațiunii, în pervertirea inimii, a sentimentului și în slăbirea voinței, care nu se mai orientează ca înainte de păcat spre Dumnezeu, ca spre adevărul și binele absolut. Într-adevăr, prin păcat, lumina minții scade. Omul crede că se poate ascunde în tufiși de la fața lui Dumnezeu. De asemenea, inima își pierde curăția originară și în locul încrederii filiale în Dumnezeu, a din în bunătatea lui și a iubirii față de el, se arată doar frica servilă și rușinea. Voința, deși liberă, dar slăbită, urmează de preferință calea inimii în alipirea acesteia de cele materiale, calea poftei trupului, înclinând mai mult spre rău decât spre bine, pentru că omul a schimbat dragostea față de Dumnezeu în dragostea față de materie. Prin aceasta și armonia între suflet și trup s-a nimicit, între ele apărând potrivnicia și lupta, în care izbânda stă adeseori de partea instinctelor și patimilor josnice. Prin păcat, chipul lui Dumnezeu în om s-a alterat, dar nu s-a distrus sau nu s-a desfințat. Niciuna din puterile sufletești n-a fost nimicită și după cădere au mai rămas în om slăbite tendința și capacitatea de cunoaștere și voire a binelui. Putința cunoașterii adevărurilor religioase și morale și a împlinirii normelor morale nu lipsește din omul căzut. Asupra trupului, păcatul a adus suferințe de tot felul, neajunsuri și, în sfârșit, moartea fizică. Prin păcat s-au modificat condițiile externe de viață ale omului. El a fost alungat din rai. Pământul a fost destemat și, de asemenea, stăpânirea omului asupra animalului și a naturii a fost limitată. Primul păcat săvârșit de om în rai are o importanță dogmatică, fiindcă săvârșitorul lui, fiind părintele întregului neam omenesc, el transmite prin naștere tuturor urmașilor naturali, odată cu ființa apropie și păcatul prim, cu toate urmările și pedepsele lui. În mărturisirea ortodoxă citim, păcatul originar sau strămoșesc este călcarea legii dumnezeiești, dată în rai strămoșului nostru Adam. Acest păcat strămoșesc a trecut de la Adam în toată firea omenească. Trebuie menționat că numai primul păcat al lui Adam se moștenește, nu și celelalte păcate. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!